Gallerhult box 42 021. Postnummer 12612 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar 1tk Vår webbradio dygnet runt är netradion.tk. Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i den nummer 634252-1.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 ni kan även nu ringa oss på Skype. Vi finns ofta tillgängliga på Skype. Vi har också en huvuddomän på internet. Som inte är en blogg utan en riktig hemsida med flera länkar. Huvuddomen på natsol.tk Ni kan också ringa och säga er åsikt till vår röstbrevlåda. Det finns även möjlighet att få manuellt svar också på kvällstid. Och jag vill att få medverka i radion på telefonnummer 022560 143. 022560 143. Vi är alltså gunnarät.tk nedradion.tk. Sen har vi natsol.tk, en spegel med massa länkar.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 Snestreck webbradio och så väljer ni länkarna där till 88 megahertz. Nalssol.tk en spegel med